Se irrati ostidau, dana radioformulea, selango puta mierda Pincha lairola, colega, 107.5 FM Barazki bizidunak, ortuaren alde izkutua Saka tus raíces y deja de vegetar zatu batuetako hamaika eseak eta Parisen jasotako azkenengo erasoek antxerako eragin bat sortu ebien. Geoklasismo garaikide baten berpiste susmagarri bat hain zuzen ere. Gerta, gertaera hauek sortutako xok mediatikoak kapitaleren mezu elitista zabaltzen lagundu eban munduko baster guztietara, modu oso eraginkorrean. Afrikar eta Asiar langilegoaren kriminalizazioa erabiliz, Mendebalde eta islamaren arteko ustezko antagonia plazaratzea zuen asmo mesu honek. Bidea erraztua egoan, izan ere nolabait, kristautasun islam ardat zaharrak utxitako hildoa aprobetsatu bai zuen. Ideologia geoklasistak izkuntza du bere alde. Mendebalde moduko kontzeptu inklusiboa erabiltzeak, autoritate moral, aksiomatikoa duen ustezko gizarte zibiliz, zibilizatuen aliantzaren antzespena besterik ez da. Oinarriera joan da, Mendebalde kontzeptuaren zutabe politikoak bos direz. Filosofia grekoa, Zusemidea erromatarra, teologia judeo kristaua, Errenasimenduko artea eta pentsakera ilustratua. Honen arire, Samuel Huntingtonek idatzitako sibilizazioaren arteko talka delako hipotesiak hartuko eban garrantzea handiaa egoera honetan. Non, erligioa iturburu deukien akumulazio kultural erraldoiak edo sibilizazioak eta euren arteko talke bakarrik mugituko ebien historiaren gurpila. Teoria teori lari marxisten aburuz ostera Zibilizazioa ekoizpen baliabide oinarrizkoen urbanizazio prozesua da eta zibilizazio bakarra berizten dabie zibilizazio kapitalista. Osterabe, formen gatazkek edukinen gatazka ezaltzen dabie. Isiltzan direan eduki hauek plusvalioaren akumulazioa eta excedente mundialaren apropiazioa direz. E davide ofizialek Islam erasokorretak kupidagabe baten mehatzoa irudikatzea deduki helburu. Integrismoa eta fanatismo religiosoak, onartzezina komen direnez burgesiarekin bat egin beharko genukela. Mendegevaldeko sibilsazioa islama bezalako erlijio negatiboetatik babesteko. Botere kolonialistek dominazioaren diskurtsoa erabiliz Kolonizatua dehumanizatu egiten dabie osoera era arrasbatean. Esanguratsua da Mendebaltasunaren usteko ustezko nemesia magrebi hitzak mendebaldeko esangure dauela arabiar riskuntzan. Azpiloko honen klabea kulortzen saia gaitezan orain. Ogeigarren mendearen hasieran, imperialismoa bere gailurrera eroango eban kapital akumulazio sistema berriak, hau da, fordismoa edo kate ekoizpena, lan indar handiaren beharrean egoan, batezbe, urbanizazioaren zabalkuntzarako. Europak, imperialismo demografia era, demografikoa erabiliz, Afrika eta Asiako kolonitatik ekarriko, ekarritako lan, lan indarra erabiliko ban gabese hori azetuteko. Bertoko langilegoaren jaiotxe nimia, eta erioz tazaltuak zelata. Hori gutxi balitz, pobrezi eta proletarizazioa ekiritu naian, asko burgesi txiki eta plusbalia sortzen ez da bien asalariatu tekniko bihurtuko ziren. Klase media famatua sortuz. Mi abederatzion da liuroa eta margarren amarka datik aurrera, Iraultza teknologikoak lan indar indarra manuala ordezkatzen hasiko san abiadura bizkor baten. Gainera, hainbeste lan indarr erabiliko zauen urbanizazio prozesua amaituris edoen zegoen jada. Ondorioa, populazio proportzio handi bat lan merkatuak kanporatua izatea izango san. Baztertutako populazio hau, populazio aktiboak estrukturalkizuk subkontratatua izango dena hau da, diru laguntzei esker bizerango zuena, eta aldi berean superexplotaturik eta superbazterturik biziko dena. Batez ere, geojatorri Afrikar eta Asearrekoak izango direz. Fabrikazio prozesuaren robotizazioa dalata, plusbalia masa murrizten joango da, lan indarraren demanda ere murriztuz. Enplegu faltek, frantxear duen langirelia eta lehendik kanporatutako langilegoaren arteko tentzinoak sortuko dabiez. Lehengoek, lumpen proletariotxat baituzte bigarrenak. <totipatik> <totipatik> Bi klabek aurgituko deuskue burgueseriaren islamarekiko obsesioaren zergatiak. Bat, kolonitatik ekarritako langileriak ez du baliorik kapitalaren txako. Jadanik, erabaili eta bastertutako bali, balia bai direz. Gainera, koste ekonomikoa deukie. Eta bi, kanpostar langileria da, eta metrópoli imperialean bizi dira. Erresistentzia potentzial itxel, itxela suposatzen dabie. El racismo salta la vista porque está precisamente en un conjunto característico, el de la explotación desvergonzada de un grupo de hombres por otro que ha llegado a un estado de desarrollo técnico superior. Debido a esto, la opresión militar y económica precede la mayor parte del tiempo, hace posible legitima al racismo. Franz Fanon Bueno, arrastion, domeka honetan, hemen gatoz baraski bizidunak beste programa politbatekin. Geurkoan, jonek, ba, kokatu dozku moduena purtsuet, ba, rasismoan ganean ibiliko gara, eta horretarako, ba, olako elkarrizketa batzuk e, prestedogu, hemen zuzenean, Eta, bueno, ba, purbet, bai juridikoki, eta bai ba, destripetako zen emotenan instituziñoetan eh, racismoa, bai kalean eta egun be bebai, es. Eta beste barik, bai hor txegoaz geurko programagaz, betiko moduen hor eukengo da guz bestatat. Azteko Barazkiz Alda Aiba Lamar, ene ko kendu dut azkenengo partea. Bueno, barkatu eh. Total, así gara asteko balaskizaldagas, así que albistechoak. Bueno, eh adibidez, eh Durangoko eh, Sorgiñolan, Sorgiñolan es eh eh, eh. Bai, sorgin holan, bai, e, antolatuko da hori e, denboraren bankua, e, ba hori e, denbora egitxida ukin jenteak, ba hori euren jo, eta ba, ba, e, batzuk egin euren elkarrekin edumeak umeak zaindu, edo bestelako delako gauzatxoak eurekin egiteko, eta hori badakizue denbora oso baliabide eskasa dela gure gizarte honetan, así que, bueno, eskertzekoa euren e, ekimen hau, ez da? Bueno, e, gaurkoanik, albizte tristea dekot, e, bi urte dezagertute egon ondoren hodeien e, e, egiluzen gorpue agertu de, danodak izuen moduen. Eta abesteri barik, ba, irratiko kide guztien partez, bezarka handi handi bat, familiari eta musutxu handi handi bat Buena, nik datart, holako notizi kurioso bat, ezta? Hale, atzo lehi du neuen, horagertu zala delfin betor italiako kostetan edo antza danes ondartsan eta zain handan la estupidez del kolektibo, handanak holako moda barrio negaz edo selfie putakaz eta handanak selfie engurean delfine egaz, selfie engurean delfine egaz, eta delfine hilinde! Y lindeurio delfine, estáis u danacan, euren perfile hondo, ure seurien hor delfine gasi piñe, a ese hondo beitu delfine gasi nau Eta aeño que es deupenche, el delfine ure tan visibe y tendala, eta ure biziteko, eta trague uindeurie bichoa eh, Vale ya, del selfie, de mirar la vida a través de una pantalla digital, tío, en analógico, mola, tío, en serio, mola, tío O sea, yo que sé tu sue Visita Beste modu etera Es da una pantalla Tín, me sé De ta, tanto selfie Tanta hostia, tío O sea, yo que sé eh, Esta it eh, Nora Joan Gogara está Hortu ondo Irraia.ga bertan topatuko dosuz gure edukiak. Iratsaioak, podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda. Eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak direla. Irraiazkeak haren eginen, Ba, gaurkoan e, zabalok e, aurrera txoa besandotzen moduen e, xenopopearen inguruan itxe ingo dugu. E, gure gizarte honetan atzerritarrek jasotzen duten diskriminizazio eta prejuizioet arituko gara. Eta horretarako... E, bi pertsona gonbitatu dugu, saiora elkarrizketatzo bate egiteko Eurekaz, eta alde batetik Joseph Nazare da, ongi etorri Joseph. Galda konbiziaraz susta? Bye. Eta bestetik Jaione Altuna zube, Galda kostarra, za? Bai, Parrastion. E, eta Bizkaiko abokatu gazten taldeko lehendakari be bada. Eta aparte bai, ba, voluntarioa zara Arribide Fundazioan, ezta? Hori da bai. E, ia, ba, zu gazasiko gara apurtxu baten. Mm. E, ia joan, alde batetik abokatu da eta beste aldetik voluntarioa Arribide Fundazioan. Zuko orduen e, kontaktu asko eukiko dozu e, atzerritik etorritako pertsonekin ezta. Eta Arribide Fundazioan zer egiten dozun be interesetzen jako, haber, apurtxuet. Bai. Ba bueno, Arribide Fundazioa da beste Bizkaian dauden beste hainbat elkarte eh, el moduen, eh, eh atxerritarrei laguntza bat eskaintzen dien elkarte bat da, es? Da bueno, proiektu desberdin eta hoietako bat eh, konkretuki da eh atxerriko gazteekin ero eh, atxerriko gaztei, laguntza integral bat emateko eh helburua dekona, uh -huh. Da bueno, orduan eh, Lantzen dira hainbat aspektu, eta mm, azkenan etortzen direnean asko... Bueno, onek gazteak esaten dira ia, baina ja adin nagusikoak. Adin txikikoak askotan goten e, dira adin txikien zentruetan, e, bestelako behar beharri zanak dekieselako, vale? baina bairo pasetan da, hortik urtetan direzela eta ez dekiela norako. Orduan ba daude hainbat elkarte El bizkaian, eta bat da arribide fundazioa, e, berez egoitza e, txe barri San Antonioan baina bueno, badeko se pisuak, lan e, pisuak dekose, bai. eta lana eh acogidako pisuak deko se Bilbao bebai. Eta eh hori apur bat da elburua da eh laguntza motea bai hizkuntza aldetik, bai etxe bizitza bat eh e, baterako eurek euren lekua topatu arte, diru laguntzak eh tramitatzen laguntzea, eh baita bai tarjetak edo permisoak lortzeko e, Ba, laguntza bat emotea ez, e, ose, azkenan izkuntza be bai, traban izaten da eta gehiago morlako instituzioekin hartu e, erremon bat e, e, egoterakoan, esango dugu. Eta besta lebatitea be bai, ikasketak sustatzen dire eta e, euren aizi aldia bebai, apur bat gestionatzen laguntzen jaki, ez da horrek laguntzen dugu bai, e, euskal gizartea eta kultura ezagusteko aukera egotea eta Mm, bat ez ere, alrebez bebai, omoten da, eta ikerikusiko dugu izan horrek asko errasten dagoen hau eh, nolakoa den benetan, nolakoa den jakiteko. Mm -hmm. Hori izan da, arribide fundazioan voluntario moduan, baina, suganera suganera bai, zu zara bokatua eta tokatu jatzu atzerritar asko defendatzea, eztan? Bai, bueno, jendeak eh, hori izaten dugunean pentsatuko dugu. Arlo penalean izango dela, es, de, delincuente asko dagoela edo, eh, baina bueno, ba, igual geratuko ginen statistikakik, geratuko ginen apur bat arrituta, eh, autoktono asko dauzela bai, eh? bueno, Arlo penalas gain no behin egoten da bai atzherritarren bat, es, e, baina batez ere, gehien bat e, kontaktua doka atzerritarren eh asistentzialarako eh ofiziosko txandan egiten dutelako be baia bukatu moduan lan. Orduan bueno, pues, e, askotan egoten dira gero komentatuko da guzelan egoten dira izan redada masiboak atzherritarrei eta bueno pues oie katxilotu dire abokatu baten e, beharra ekiten dabe eta mm, normalean ez daukaten ese dirurika horrentzeko abokatu pribatu bat ba guka asistitzen dugu oke okay. ba, oso esker gazko ba gaurkoan seiatuko gara ba txerritarren kriminizazioa agerian usten ez da, eta uste dugu gizarte mailan rejuizio asko dauela, atzerritarrei leporatzen, leporatu egiten diegula hainbat eta hainbat delitu. Baina ez dakigu egiazkoa diren edo kontrakkoa, eh, bueno, eh, lienaz. Egiazko datuak diren eh, eh, notizitan entzuten dugunak, ez da? Eta hori, a behar, zukapurtzuet espliketan badozku zu? Bueno, bai. Eh... Heltzeinak uz pilo bat informazio, bez, askotan e, gehienetan mediu tazik bebai, baina honek usikoa guzelan e, instituzioak bebai horrea harreman e, handia daukaten bebai, zer handia daukaten bebai, zelako irudia trasladatzen zaigun atzerritarre iburuz, baina bueno, edo de pilo bat, pilo bat mito gaur desmontatzena etorri garenak. Alde batetik, entzun du guzelan gainera egunerokoan, eh? lanak entzendiguta atzerritarrek. Bueno, bai, eh, dago konprobatuta azkenen urteetan, 2013-2014ean 15eko datuak ondini ezdekoguz, baina eh, Euskal Autonomia Erkidegoan eh, langabeziaren tasa eh badugu kontutan, eh atzherritarren langabezitan sa 40, berrogei, 140 da. Eta gurea 114ean kokatzen da, gutxi gorabera. 300.000 atzherritarrek aldegin zuten 2015ean kanpora. Orduan horrek bai e, esan nahi handia deko eta 2008 eta 2008 bitartean berreundan berrego eta bat bina atzerritarrek enpresa bat sortu zaurien. Horrek ekarri dago, bai lana, bertako eurentzako eure entzako bai bai baina bertako bai. Eta horrek egin da gero, harreman eh, handia, eh, ia egiten eh, daurien modu ez egoki batean uso de los, de los medios que tenemos, es? Eta hori izango da beste bat, ikasket eta formazio eskasekoak direla esaten dabe, baina gehienetan ez da egia, zebere kualifikaziotik, berako lanak burutzen dabez, eta e, normalean inork nahi izan ez dituen, orain arte nahi izan ez dituen e, lanak e, gauzatu dabez, eta gehiena baldintza nahiko kaskarretan. Zer enpresa askotan enpresak, ero enpresaburuak eh, aprobetsatzen dira atzerritarrez, badakita daukatela beharri handiago bat, ero inarte behintzatokin daurie beharri handiago bat, eta aprobetsatzen daurie hori eh, baldintza eskazagoak eskaintzeko eta klar, ez daukate beste aukerarik, eta hori hori hartzea baino ez dekoia. Beste aleatetik, eh, esaten daurien osasun sistema kolapsatu eta erabilera dezogekoi bat egiten da lau. Babe bueno, bai badago konprobatuta, E, bueno, gizarte segurantza hor daitzen e, zuten atzerritarre batek, e, Espainiak baino, eguneko berro eta hamar gitziago joan direla e, kontsulta mediko bat egitera. Vale? Eta e, abuz, bueno, esaten dabe, igual urgentziak direla gehien abuzatzen daur izanak, urgentzietan e, kolapsatzen daurila. Ba, kasunetan, zail deki eh? hori egiteko, Ze, bueno, egon zen bere garaian e, polemika itzela, E, tarjeta sanitarioa e, emon edo kendu atzerritarrei eta bueno, ez e, gehienetan ezdekie edo sarrerarik urgentzietarako bez. Horiko era ikusiko da guzlan dozen e, legeak e, ba, bueno, egin ba murriztu eginda horiena oinarrizko askubi batzuk eh bakarrik, vale. Orduan e, ez da egia e, kolasatzen da horiela, urgentzietan naiz eta e, euren aukera bakarra izan E, askotan, euneko bostera bez ez dire heltzen eta gauduz hitz egiten e, atzerritarrak izango dira euneko amarrarean, poblazioaren euneko amarrarean da, biztan lehenean euneko amarrak itxikora bera, orduen e, esaten dozku eselan ez ez. Eta gaino, aparte, kontuan ekibar dugu, asko, etortzen direnean hona, oso gazte eta oso osasuntzu etorri zela, direzela, e, eta ez beste remediorik, ze bidea oso luzea da, eta pasatu behar da guena jasateko, ba, noleskeda otra, osasuntzu etortzea baino. Orduan, e, ez da gia hori bez. Bestalde batetik, eta hau askotan entzun dugu, eta zutan behipinik, a, askotan entzun dugu diru laguntzetatik bizi direlau. Bibendea ayudaz. Inoskitan nuestras ayudaz. Ja, gureak diresenak ez? Bueno, ba, eh, hori be, mm, konparatuta, adibidez, Madrideko Madri-en estatuko atzerritarren laurden bat edo biziko da gutxi bera, eta euneko amarrak baino ez dokate diru laguntzetara ero kobratzeko ero sartzeko aukera. Eta orduan ikus den badugu ze gastu egiten daurien eta aportatzen da bena bos mila miloiko superabita geratzen jaku. Orduan aportan maz, delok errestan. Vale? Orduan, baina, bueno, ba, gero ikusiko dugu zelan komeridean ba, e, irudiori izla datzea, es? E, beste bat, delinquentzea egartzen dute, hori, zenbat bidarrez esan dugu, eta ni askotan aldetu bokatu moduan gainera, e, eta hori asistitu esuna, zer izan da, txerritarra? Jo, ba, mm, daukagu irudi hori ez, ba, igual izan behar dela ez dakin horri hil dabe, eta zer izan da, hemen guadaloa txerritarra, askotan aldetzen hori ez. Bueno, ba, eundelitutik, e, irurogeta mazortzi, Espainiarrek gauzaturikoak izaten dira, hor ez da, e, makala zifra, Eh, ez dago harreman zuzena eh, eh, delituen eta, eta txerritarrenen artekoa. Banda kriminalizazioa gainera, banda kriminalak edo, direnak eh, organizazio maila bat daukatenak, eguneko eh, irurogo eta bosta, mixtoak izaten direz, ozake, autoktonoa kanpokoak eta danerik daugor. Eta bai, egertzen e, dela, eh, dagoela harreman zuzen bat, jendeak eh, ulertzen dagoela, ero, ero hori, izlatu nahi izan zaigu, eh, irregularki egotea delitu batekin harreman eh, dela. Eta ez da delitu bat, da egoera administratibo bat. Vale? Ez dukate, un papelito, como komo diamamuz, vale? no tiren untenei hori ez da delitu bat. Vale? Eta orduan askotan, bebai, eh, eukiten dugu zailtasun hori edo, eh, esaten dutena, ilegala da. Ba, senyorez, ilegala, ez dago pertsona ilegalik. Egon daitekez, egoera irregular batean, baina ilegalik ez. orduan E, erabilera hori, gaizki erabilera hori, ba, igual zuzentzeko beharra beha ikusten dugu. Askotan gainera egoten dira, horrek, e, azten ba, direnean, esaten ba, jihadistak meliako arrezitatik e, kolatzen dire. Bueno, ba, ikusti, ikusita dago beste forma txik batean etortzen <laughs> direla, egazkinez edo bestelako e, moduren batean, baina... E, e, Usted o hubo veste aukerariko au adekiela eta esdirenla precisamente, baña ori sargaiti kaiten da, bueno, ori veste egun batera izan daite, que baña eh, arresiko gente ori criminalse hachizu. yo no ori precisamente... Honek de, comenta udosuz, desmontatu dituz un mito pila bat, zuc, eh, segaitik uste duzu sortzen direla prejuicioa behue, segaitik uste duzu genteak dituela iritzi haue eh, nondik datos? Bueno, man, nik uste dute, gaien bat direla eh, eskajintasun bat ditik datosenak, eh? oza, sea, da un poco lo miedo a lo desconocido, oza... Sea, Gaina ziklikoa izaten da, eta e, ikusi kontrobatuta dagozelan, krizial e, diegoeratan e, ba, igotzen direla e, jarrera hauek, ez? Eta askotan, hor ditugu bai m, puntu batzuk daukaten harreman zuzena e, zelako irudia ematen den atzerretea eguruz, ez? Alde bat ditudekoguz, gure politiko famatuak, ez? Horrekoten ba, dira, utezkunde garaian, eh, asko nabarren da gainera, es, eta segun ze alderritame bai, eh, saldu nahi izatea, atzerritarren kontrako eh, diskurtso bat, ez? Eta gainera, ba, apur bat flipantea da, erabiliala izatea, pues, adibidez, albiol, albiolek eh, badalonako gatazka horretan egon zena, ez? El kolektibo gitano-rumano que ze hainstaladoen badalona no ha benidat, ha benidat delinkir, ezaten zuen, ez? Eta bere pan, bere bere lema autozkundegarikoa eh, limpiando badalona panfletos con no queremos rumanos ero argaskiak jarritat zerritarrena esaten inseguridad delincuencia vandalismo es eh? o sea, dira apur bat eh, politikoek lantzaten dizkiguten apur bat eh, irudiak ero mezu mezuak es eh? eta bueno hor de goguzu bai ana botilla kasandakoa ori jabeste era batekoa da baña, el matrimonio homosexual el famoso la famosa frase de las peras y las manzanas o sea pf. edo yo, eh Josep que es andakoa plataforma per Cataluñan. Eh, yo no me considero un político racista sino realista ser naidu horrekin esan ez ero gure hurbilekoagoa den maroto jaunak eh Gasteizko alkateak bueno los inmigrantes magrebíes vienen a, a vivir de las ayudas sociales Eta, eta gero gaitzen du gainera yo dije no a la mezquita soy alcalde y no hay mezquita como si fuese un logro pues, de la pera, ¿eh? orduan bueno deko gus alde batetik politikoak beste batetik legeak politika hauek e, zuzendurikoak edo impulsaturikoak, ez? Eta horreko guz ikusten dira gehienetan doazela atzeretarren eh kontrakoa edo, ez? Tarjeta sanitarioan halen konbentatu daguna e, mm, normalean hau gestionatuko da, ez da ez da lege mm, estatal bat eta gestionatzen da autonomi eh autonomia erkidegoka. Vale, seindago era ez arte motean kolapsan e, El sistema sanitario, ba, mm, lehelenko, dukein behar dute iru hilabete baino gitxiago badara bate hemen, jaro, padroia eskatuko iakie, lehelenko, lehelenko, iru hilabete baino gehiago, gitziago badara doie, ezdekie esertarako eskubiderik urgentzietarako bez. Evidentemente, medikuak honen kontra ziren, eta asistitzen da bez, danak, baina legez ezdekie aukerarik. Irutik urte beterakoa, ur urgentzie, urgentziek bai eta urdu naldia, beste guztia ez. Eta urte gorako padroia eta e, rekizito ekonomiko batzuk probatzen badir ez dekizela medioaketa, e, ba, orduan dokat ez tal osoa. Baina, claro, ez da, berreza. Eta laguntza sozialetan bardiina, da, okiz, padroia iru urteko askatzen zaie, gehi bestelako rekizito batzuk horregas erregin zuten e, atzerritarren e, erabilera erosarrera e, laguntza horietara e, mugatu. Ikusten da, irurteko padroia eskatzen da benean, nortzuk eratzen dira kanpo atzerritarrak. Eta gero guz oso garrantzitsuan irustez, medioak eta sare e, sozialak, ez? askotan e, zifrak baino ez dira atzerritarrak eurentzat. Bestetan, izena-bizenak e, e, izatean uzten diote kolektibo mea bat izatera pasatuz. Bi mila eta malauko mileta bat e, notizi eta berri ikertu ziren 25 komunikabidetakoak gutxi gora bera eta ikusten zen zela nazionalizata bat e, gertakari konkretu batzuetara batez ere ilegalak direnean e, errelasionatzen denean arrasa edo jatorri betako pertsonak e, berdinak egiten dituzten e, ideia indartzen dela, ez. Orduan kriminalizatzen da kolektibo bat. Horren e, dekoguz, bueno, hori eta gero e, zelan kontatzen diren eh mediotan albisteak, es. Las ONG sobreprotegen a los inmigrantes. Sobrepro sobreprotegen. O sea, da, da bacarra que eh, gitzuravera laguntzen dore senak. Entran 60 inmigrantes en un asalto masivo. Saltan la valla y Erabiltzen da horiez kutxu militarreko hitzak, es, eta horrek berai indartzen dau eh atzerritarren dehumanizazioa eta eh, delinkuentzia eh, kutsu kutxu bat ematen sai, es. Eta bueno, gero Horines, Konebola, Fuego y Piedras Sobre la Baia, horlako titularrak ikusten doguz, eitzako bastante goreak direzenak. Eh, deko guzue bai, eh, gogoratzen baduzu duzu, eta di adibide jartxearrean oso konkretuak, E, nistakiko horatzen duzuen santutsuko e, eraiketa bat egon zenean, e, e, muti argeliakoa zenean, eta, bueno, e, notizia guztietan agertu zen, ze kargoko nabajazo, no seke, eta deanetan egin zen, e, e, zen datua izan zen, eskampo estarra izan da, argeliakoa izan da tipoa, eta os, mm, oso zurraiatzen zen asko, zer da? E, indarrak emateko nongoa zen ez? Niri bardin doste nork o sea, emengoa izan edo kanpokoa izan den tipobat hildauena. Osa, hildau eta, eta bardin bardin zen behar konzen, baina horrek indartzen dau ondino gehiago mm, arrasak ezak kutsu hori, ez? Ero, ematen dau mesu bat eta jendea ba, beldurtu egiten da, ez? Orden, eh, ikusi gogu harri eta garri bizantzen guztiegaz, eh, gizarte mailan badagoela jarrera totalmente zenefo ba, eh, beraz, baina, zer kontatu aldi guzu erakundi publikoetaz? zelan jokatzen dugu horren aurrean? Eta poliziaren papela be, bai. zelan ikusten duzu atzerritarrekin? Bueno, ba, poliziaren papela, bueno, nukuk ikusten dugu askotan lanean, ez, e, atzilok eta arbitrarioak egoten dira, delinkuetzearekin arremanik ez, dut, ez dutenak, porque normalian izaten dira, e, gara irregular batean dausenak bakarrik, izaten eh? ba, kuk, holan, komunki izaten dago moduan, eh? Abokatu lagunen artean salen a pasear, ez? De vez en cuando e, kaletara, es, eh taia kaletara ta egiten ez eh hereda masiboak dano kentzun dagozu eta gainera asko errepikatu izan dire eh Zorro Zahurren emandakoak, Basurtoko Tanatorioan emandakoak, San Franciscoan, Las Cortes kaletan emandakoak, ez da ez da normala nik atxerreko atxerritarren txandan eh, guardia aukitea eta eh, lau asistentietik hiru izatea prototipo bardinekoak. ez? Neskak hogei bat urtekoak eh, prostituzioa lantzen da horienak, eh, kanpostarrak, eta orduan mm, oso arraroa da justo e, perfil bardinakoak izatea, ordean horrek esan nahi dau ba seguramente eta, bueno, kasu honetan izan zen laskortezera joan ziren, eta kalean topazorzen atzerritar guztiak, furgonetara eta barrure. Orduan, bueno, pues, ikusten da e, ba, poliziaren aldetik, ez dagoela gero ikusi dira bebai salak ugari egon direzela eta 2008an iruko, iz, e, iruko egin zirela salaketak poliziaren e, tratutxarrei buruzkoak orduan, bueno, atxe, askotan e, atzean badaude bebai Eh, una limpieza de imagen eh, egiteko beharra, eh, eta eh, igual etortzen da ez dakiz estatutuko ba Merkel bizitan datorrela eta casualitate ziru egun arinago egiten dorelako zorrazorreko zerbat eta ke oh, seguridade jaien en esta ciudad esto controlado bajo control. Orden bueno, pues, egiten dire hollakoak, eh, eta ba askotan konturatzen baina gertatzen dire bai. Uhum. Eta eta prozesu izaletan, ema, be bai, imaginatzen dute, e, zeu zer ikusiko esenuela, es? jarduera edo jokabidea rasistaren bat, a ber, kontatu hori. Bai, bueno, a ber, eh, prozeudura judia oso normalean, badak izue oso eh, izaten direla, bur bat disimulatuagoak, es, baina, bueno, bai ikusten dugu zela, eta, bueno, soindela gitxi bizi izan dugu, pues, askotan gertatzen dira, ruedaz, rekonozimiento gertatu behar direnean, horre eh, dira, bakarrak, <laughs> datu kuriosu moduan, pelikulaetan moduan gertatzen direnak. Kon el numerito, kon el nasalak, esinazete ban haber des, des del kristal, ez? Bueno, bueno ba, oindala gutxi gertatu zitzaigun, eh, nire bezeroa atzerritarra zen, eh, de, delitu bat leporatu zioten, eta errueda batekin egin bat zen, iakiteko eh, ia rekonozitzen zen edo ez. tipoa, eta, bueno, zartu nintzen, eani komprobatzeko hartu zituzten figurante moduan, ez eukaten bat ere eh, antzik, ez ezer, eh, euren artean, orduan, klaro, ja, Ya no se cumplen los requisitos, ¿es? ¿eh? Orduan jode. Ni dira 50 urte decos eta deko, karri hostias 20 gaste, eh pues eh, danak marrokiak, eh, baina eh, antzik bateres, ¿es? ¿eh? Orduan bueno, eh honek gasteago bai hartzen dabez kolaborazio lan batean, ¿es? ¿eh? Ta bueno, askoetan azk ikusten dira ta gertipoa sartu zen eta ezazu enesez, eske ez, ez, ez, ez, nik esan nauen eh, tipoa hau hau hau eta holan dela. Baina, pues, poliziak topatu zuen tipu hau, eta esan zuen baigual hau izango da. Ezen es? ez es atzer ritarra, ez es, zer hor duan ba, bueno, kainat tipuak, ba, bueno, behintzat esan zuen, nik poliziari eman izki ondatuak, eta ez daukate zeriku serik, eta ez da hauetako inor. Eta, bueno, kaso honetan, ba, ondo irten da, baina eskotan ba, gert, gertatzen da, hau ba, antzapur bat dokatela, eta asein alatzen badabe, pues, jau, ja fitxau. Eh? fitxau. Hor duan, bueno, pues gertatzen dira horrelakoak eta horretarako gauza abokatuak ba, apur bat hori ebakitzeko ez. Eta bueno, pues ikusteko prozesuan zehar euren eskubide guztiak betetzen direla itxultzail eta guztiak. Bale, Jaione, jo, jo. pilo bat informazio egiek zabaldueteko danok. Eta zelan aldiako eman buelta zituazio neri? Zelen aldogu guk zailatu buelta moten oneri? Bueno, ba, nik usteo dela apur bat eh, danon, danon lana, ez? Eh. Itxe gindogu zelan, eh, ba, medioek, pol, eh, politikoek eta daukatela eh, funtzio potente bat, baina nik usteo horien ganetik eh, gure parte hartzea bebai, eh, beharreskoa dela, ez? Hortuan, eh, gizarte moduan, eh, Behar dugu esiketa inturkulturalagoa edukin, immigrazioare buruzko informazio objektibo topatu, saiatu kolektibo hauek ezagutzen, estereotipo eta irudi sinplifikatutako diskursoak gaitzestea eta emigrazioaren integrazioarako politikak edo ganapenerako kooperazioarako politikak lantzea, medioen enfoque aldak eta bat beharrezkoa da, nire ustaz, behar bai, Urdan, bueno, badaude pintzelada batzuk eman aldoguzenak, baina, bueno, pues danon, danon arteko lan bata, eta, bueno, pues, eh, nik gomendatuko nuke eh, jendeak, hurbiltasun eh, handiago bat eukitea atzerriko jenteari. Oso ondo, oso ondo, ja eskerrik ezkerrik asko, eh? gauza bai. pila bat sabizkontatzen, oso interesanteak danak. Eta, bueno, hemen egon ginenan prestatzen, hau e, elkarrizketa jaionek esan zigo, no? banik nik esagutzen dut pertsona bat, igual eh, animatzen dena etortzen eta bere, bere historia kontatzen ere bai. Eta, orain, just, tokatzen zehizu zuri. Bai. Ondo etorri, ezkerrik asko etortzea gaitik. Bai, eta, bueno, ba, hori, Josef Naser, e, bueno, norka iago aldigu kontatu obeto norzaren. Eta, bueno, zuri historia apur bat, eh? Zuk baino, a ber, Josef, kontatu bai. apur bat. Bua, wow, eh, nire izena eusaf nazerda, eh, bere amazig bere berukua naiz, marrokuko erre batitek etorre naiz, tizamu min ditzen da nire erre, eh, nire familian bizi da. Anaia arriba asko ditut, biderratse gara. Oi bo! Asko! <laughs> <laughs> Vai, nere familiaren bizi kalitatea obitzeko etorren nintzen. Eta ba, nere istoria, edo, etxetetek horron ikastenaren nintzen, Marrokoan, eta oso gogor zen. Nere txat, familiatik horron egon, egon, zukalian lan egin bihar, Eta dentarre detarrik.ren Begarren hortian eh, tan Gerrazugatea erabaki erabaki nuen, Geroz eh, aldaton nahi nuen eta kamion baten azpian mogo gorrotsatzen. Horrotsa zen bai saiatzen egon nintzen. Egia bete oso bat baino poliziek behen eta berrero harrapatzen nintzen. Poliziak ez, ez de zidaten ezer, ezaten adar, adar. adarrajo. Adarrajo nuen, adarrajo nintzen duten eta izalde gara eramaten den duten. Gauna hamateko egon batean arrapa eta guste kedo zedaten zida, eta errepidez ezagon batean hutseen duten. Errexeke batekoa izanez, iz? Ez nuen, nuen erre ezagotzen bean mogo pasatuta Belborra joan nahi duen Zeren eta bereberre bere errek oso ona zela zioten geturkenei arrera honbat ematen zetela zetela Baina, bai bai Eta 2000 eta marrean, e, eldo nintzen ona. E, Kena ma bost e, Eta ma sortze orte arte ade txikien zentro sen, eta nigo nintzen. Mm -hmm. Berta nerde zikloa bat ikase nuen eta rebide fondazioa izagotu nuen. Horki lagundu zidaten aurrera egiten jendia ezagotzen. Mm -hmm. Hor, horre zagutu zenuen jaione, harribide funtionan. Bai, horreak. Eta apurtzu begehiz au jakiteko, hemen zau zeiten dozuzuk? E, egun zeiten dozu hemen? Orain Hurein e, galdakagun bizenaiz, mm -hmm. e, azarugutatik ta, azaru Batzo eta inprisa batean lan egin dut. Eta ratzalean euskaltean ikastean dut. Ikusten da, eh? Oso ondo. Vitaliaan <laughs> <laughs> <Bye. laughs> lan bila jarraitzen dut. Eta azte, azte boruan kuadriakuen egin eertetien naiz. Nice. Eh, Bilboko alde zaharran ebiltzen gara liko asko askotako lagunak ditut astelien goztietan futbolak holasten dut Alde alesarreko lagonekin eta aldeko sarreko lagonekin eta ia bit erro do talei batian hasta la esquina batia nacer de quien se han hecho con el rico en chanda e segundo nos has dicho antes que quieres ver ver no que eres amasig uh -huh. y tú aquí en bilbao qué tal llevas eso puedes puedes relacionarte, puedes hablar en tu idioma, comer, la bueno, todos estos aspectos culturales, ¿qué tal lo llevas? ¿Hay facilidad o hay dificultades? Sí, lo llevo muy bien la verdad, porque hay gente que lo lleva mal porque bueno, pero la, eh, la gente del pueblos pequeños siempre lo llevan muy bien porque no les queda otra, porque sus padres, y sus familias no hablan nada más que ver Aunque yo he estudiado en árabe siete años o así, eh, ahora ahora me cuesta más que castellano. ¿sí? <risa> <risa> bueno, pues ya son un montón de idiomas, ¿no? Sí, eh, eh, lo llevamos muy bien, y la cultura aquí pues, lo llevamos muy bien, porque quedo con la gente de River, y ahora vi vivo con dos chicos que somos del, del mismo pueblo y ¿sí, así, eh, muy bien. y Y el tema de la religión, eh, para poder practicarlo aquí, eh, ¿tenéis dificultades? o ¿Cómo, cómo lo lleváis? Pues la, el tema de la religión es lo que más cuesta. Más cuesta, ¿no? Sí, porque sí, porque cuesta eh, cuesta practicarlo. Además, eh, allí, por ejemplo, en los pueblos de allí, te obligan los padres y te hacen y así. sí Y aquí nadie te obliga, entonces <risa> <risa> eres libre. Uh -huh. <risa> así es, ahí. En Ramadán igual es más difícil. Y en Ramadán, pues, por ejemplo, yo practico todos los Ramadán. Desde, desde que he 15 años, he practicado todo. Eh, bueno Pero es más, difícil, quitando, es más difícil, quitando el clima que os acompaña mejor que eso el calor es, de vuestro país, eso. es más difícil. Pero es ¿no? es mejor es más fácil aquí que allí. Mm -hmm. ahí es más difícil. Y, por ejemplo, eh, en, eh, digamos que cuando vas a un restaurante o lo que sea, Digamos que la gente acepta bien eh, la digamos eh, la decisión que habéis que tenéis de no comer cerdo, por ejemplo, de, de adecuarse a vuestras decisiones un poco O sea, la gente recibe bien esas esas cosas? Sí, yo por ejemplo eh, nunca nunca me queja de eso, que no no rezar en la calle, en cualquier lado, así... Eh, igual La, eh, la al... gente te mira raro, pero <risa> <risa> pero no sé. Eh, nunca hemos tenido esa consulta. Oye, Josef, hoy os hemos invitado a ti, a Yayone, para que nos contéis un poquito cómo os trata la policía. Y también en los juzgados y en la calle y todo esto, ¿no? O sea, a las personas que sois de origen extranjero y tal. Entonces, Yus, cuéntanos, a ver, alguna ocasión, alguna situación o, o lo que sea. Y, y si puedes contarnos, pues eso, sobre todo, algo que te haya pasado a ti, bien. Y si no, pues alguna cosa de algún conocido, algún familiar. Pues mira, yo por suerte nunca he tenido, nunca me han la policía. Pero a amigos se las han parado y eso. Les dicen, por ejemplo, si te paran, si te ven que eres de, eres de fuera porque lo eres por la cara y así. Por, miran Te miran así que eres de fuera y te paran y te dicen eh, que estamos buscando un marroquí o un argelano o no sé. Eh, Darnos tu mille y te vamos a, a registrar y así. Y te registran. Pero yo por suerte nunca he tenido. Y... Espero no tenerlo. <risa> y aparte de la policía... Eh, cuando salís, eh, lo que has dicho tú, a jugar a fútbol o salís a dar una vuelta o los viernes a la noche a ligar por ahí o a tomar algo, lo que sea. Eh, ¿La gente cómo os trata? ¿O, cómo, ¿O los establecimientos? ¿O tenéis algún problema eh, en entrar? en la Yo qué sé. Pues pues yo, mira, antes de llegar aquí, eh, yo, lo, yo pensaba que que no va a haber dificultades, sí, pero sí. sí hay. Sí hay, ¿no? Sí hay. Y... Eh, Y una, una de ellas es cuando eh, legarse con las chicas, por ejemplo, sí, se, sí, sí, es muy difícil. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, habla, <risa> hablando con una o así, y sí. hablas normal y así, sí. eh, con un acento ya se da cuenta que eres de fuera. Y sí. te ¿de dónde eres? Les dices, eh, de beber eh, marroquí, uh -huh. ya se empieza a, es, a buscar cosas para que se para... escapa. <risa> sí. Oy, pero con bueno. tema de eh... Estabelecimento askoetan gertatu da bai gonsen e, bere garaian e, sos rasizmo egin zuen sos rasakerik egin zuen ikerketa txiki bat e, bilbon e, bueno egin zen, e, ikerketa egin zen europa mailan baina bilbonekin zen e, bederatzi lokal ziren gau, bueno e, ba diskoteka pa federotabernak eta hoietatik bederatzitatik 8tan hasieten e, e, atxerritarregi sarrera bai mentzen ez eh? da goten ziren eneste bar no entran ni negros ni moros ola ko edo site e, decontrar Me juego el puesto, Aoi San Suen, es el localitaco casualitat, es el localitaco eh, batén, va eh, por Téroa, beltsa zen, Afri afrikarra zen, eta bera izango bat zen, bat danak sartuko ziren, baina, ba, berak esaten zuen, ba, jefeak esaten ziela, ba, eh, fiesta privada bat zegoela, eta bueno, ikusten zituzten gero sartzen bestelako, beste pertsona batzuk, es? eta no te puedo dejar entrar porque asustas a los autóktonos, es esaten zieten, ez es? da, bueno, bera, abur bat mm, obligauta, es? hori esatea eta bere, bere postua jokoan zegoena, baina, bueno, bai, ba, ikusi zen arrasakeria ematen dela, eta hori bilboko Bilbo, Bilbo hiri batean txikia den, orduan duan, imaginatzen dut beste hiri handiago bate Va, que ya hago mango de la es. Muy bien, muy bien. Bueno, yo hago no hogar Mai Chen, entrevista choau Choao... <ríe> Eh, sella ba, egin menboratik boratik apurtsoba gehiago eh, baina juz, Jaione, igual nahi duzue kontatu zeuser gehiago. Jaione, uste dut, zeuser, sobre los red, redes sociales que nos has comentado fuera de antena, te quedado por decir... Bai, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> bai. A ver, askotan, eh, sare sozialek erabiltzen ditugu, ez eh, da, modan daude, ta eh, onerako eta txarrerako erabilia aldoguz, baina, bueno, guk ekorre como la polvora, es. Eh? Eh, Luzatu nahi nuen eh, mesubat, eh, ba, esaten, ba, eukiteko kontu eh delzena norrek que el el compartir una foto taspian jartzen duena biola una chica eta agertzen saioa txerritar baten e, atxerritarra edo bestelako bai eh mezua da guztientzako da eh? e, eta agertzen da argazki bat pertsona batena ez ta gero ba frogatzen da ez dela ez dela gia. izan edo ez es sinestea eh lusatzen dizkiguten eh, medio klusatzen dizkiguten informazio guztia ez? gertatu zenean baita eh, koloniako eh, bueno bas abuso sexual masivo hori esaten eh, zuten eran todos eh, eh sirioso eran refugiados o, eran ta, eta gero konprobatu zen ba, e, zir, e, bakarrik 58tik 3 sirela, es? Ba bueno, hori lusatu zen eta askenean ez gara konturatzen baina e, sare sozialen bidez ematen dugu guk ere aukera e, arrasakeri puntu hori indartzeko. Hmm, hmm, eta Jos, zuk nahi duzuk zezo gehiago komentatu? Eh, ba, ben, saludos a ser rate que Les quiero mucho Oso hondo, Bueno, pareja, oso hondo, eh, eskerrikazko etortxe a gaitik, eh Eskerrikazko, placer bat Bai, bai, placer bat Urrengo en eh Urrengo en Es gure ba osu, etorri, Eta guk, segituko dugu programarekin aurrera Azkenengo minuto akeratzen dira, así que echa sue egaldu, vale Aurrera va usted <risa> Aquí nadie es racista, pero se escuchan gritos de refugees not welcome y alzamos más vallas con cuchillas. Hungría, Bulgaria, Grecia, Macedonia con Turquía, Calais, el mar Egeo y el Mediterráneo como cementerios de la dignidad. Los migrantes económicos lo tienen más difícil si cabe, o vuelven voluntariamente a sus casas o son deportados. En Ceuta y en Melilla las devoluciones en caliente son el racismo cotidiano, y en tierra operaciones diarias contra el top manta Vivimos en un lugar donde un bolso de huitón vale más que una vida humana. Abusos en los CIEs, centros de internamiento de extranjeros. Dicen que no son cárceles, y no, no lo son, son mucho peor. Es el racismo institucionalizado. Nadie de los internos ha cometido ningún delito, más que ser extranjero. Y pobres, porque si el racismo tiene alguna razón de ser, no es tanto la raza en sí, sino el poder adquisitivo y la clase social del extranjero. Noche vieja, violaciones en colonia. Cuando el origen de los agresores es más importante que las agresiones y el patriarcado. Tortura y el uso de perfiles raciales por parte de la policía. ¿Cuántos montajes como el 4 de febrero de 2016 en Barcelona? Cuatro personas inocentes fueron detenidas y encarceladas. La Guardia Urbana les torturó a grito de sudacas de mierda, Pinochet os tenía que haber matado a todos. Identificaciones y detenciones arbitrarias en la calle, porque todos sabemos que son el sinónimo del peligro para los ciudadanos. Argumentos y falacias que se repiten hasta la saciedad. Si ves un moro de noche, cámbiate de acera por si acaso. Los inmigrantes sobran. Vienen a quitarnos el trabajo. Defendamos lo nuestro. Todos son terroristas de lisis. Los chinos nos invaden. Las mujeres con burka están oprimidas. Tenemos que prohibirlo. No os perdáis el último reality de gitanos esta noche. Y recordar que solo pueden ser artistas o marginados. Estamos hartos de estereotipos negativos y prejuicios que solo crean discriminación. Hartos de tópicos, de estúpidas ideas preconcebidas, de lo anecdótico como información única y veraz. Hartos de la extensión del sentimiento de la amenaza, de la dicotomía de ciudadanos deseados e indeseados. Hartos de la rastrera mezquindad del ser humano. Bueno, ba, behin eh, goz, heldu gara eh, saioaren eh, amaierara. Eta, bueno, apur bete eh, atxean editu iakon gauzea, ba, komentetea, ba, arrasakeria dala eh, margina zinio konponente bat, baina apur bete eh, komplementatueten dala beste margina zinio kriterio bat txuekas, ez da? Ze, obviamente ez da behar diin, atxarritar, atxe, datorren atxarritarra beratza eta datorren atxarritarra eh, langilea, ezta? Eh, orduan eh, kompletatu zuten dies. Eta bueno, ba beste barik, eh ba irten deusku, dautzugu de, la hora del suicidio gas, eh bakisu programa musikala dekuzu aurretik eta bueno, eh gelditu zaitezie keu, ez? Bai, jonek hor, eh, soltatu dauen ideia hori, dago gozo lotutakon la lucha de clases Eta horrek baldin eh, aukera emoten dueste gogoratzeko gaur Hotxailako egeita bat, ba, daukagula efemeride oso importante bat Ze mila sortzirunda berregaita sortzian Hotxailako egeita batean publikatu zan lehenengo edizinoa zerena ba, Marx eta Engelsek idatzitako Manifiesto Komunista Eta bueno, ba, efemeride interesantea Más hoces y más martillos Horri da, eta horrekin batera beste efemeride bat, baina horrengoan ez positiboa tristea baina hau Da, ba, mila bederatzen da hiruro geita bostea, notxelako geita batean, ba, mal komisa ere hile egin zutela gaurko egun, ez? Asi que, bueno, berari ere beste oroitzapen bat bidaltzen dotzegu, eta, bueno, ba, horrekin agurtzen gara gaur Bueno, va ba, ni eh, eskerrak emon gure dotxu edaz, bueno, da partez, baina bueno. Eh, eta Joseferi eh desmontatgeagatik mito hauek, ez? Eta ber eh, begiek zabaltzen dugu semeengoz. Eh, Tamert. Tamert. Eskerrik asko bere beros, eta. Josepek era kutxi oste den. <laughs> Tamert. <laughs> bueno, ba, urrengo astera arte. Eta betiko komo duen, ba, emendik gure bezarka da telkartasuna, borrokan hiten dozuen guztiori sistemonen kontra, azte gure honetan norbaitu baitu egonda oñatin, asamblea eta gaztetxe topaketa bat, hor, ba, iraultzan hazie, eh? ipinten dozuen guztiori bebai, hemendik bezarka da bat, kartxelan zauzion egi bebai, bezarka da bat, emendik, limon gogoan zaitugu, eta betiko komo duen, ama, asko maite zaitut.